Bosgarren unitatea atarian primeran pasatuko dugu. Astea azkenero bezala urrengo egunetan izango diren konzertuen berri emango dizuegu. Agustuaren hogeita an Derioko festetan Cea mai entzuteko aukera izango dugu. Konzertua gauekoa 11:00etarrietan hasiko da. Urrengo egunean agustuaren hogeita ean Gozategi taldeak joko du Orion gaueko 1000 Hogeita amaikan berriz, The Spartin sentzune duenak iparraldera joan beharko du, sarara, han izango duguta talde euskalduna gaueko zortzietan. Amurrion, lauro bataldea erituko da irailaren batean, gaueko bederatziter dietan. Eta betagarrikoek irailaren seian eskainiko dute udako azken kontzertua lehitzan, bederatziter dietan. Musika lasaiagoa gustuko duzuen ontzat berriz, Ruper ordorika arituko da irailaren zazpian donostian, arratsaldeko sortzietan. Bukatzeko, kupako erritmak gustuko dituzuenok, etzen ukete galdu beharko irailaren sortzian, la jodedera taldeak bilbon eskaniko duen kontzertua. Sortziter dietan izango da.